Kul inni nuhitu an aabuda lathina tadawuna min dhuni Allah. Kula atabiu ahuaaakum. Kada dalaltu ithamu wa maana minari muhtadini. Sema, mimi nimekatazo kuwabulu haum na waomba badale ya mwenyezi mungu. Sema, mimi sifuwati matamani oyenu hivyo nitakuwa nimepotea na sitakuwa miongoni mwa walioongoka kul inni ala baynatim rabbi wa kadhabtum bi ma inna ma bi in hukmu illa lillah yaqissu al haqq huwa khayrul fasilin sama Mimi nipo kwenye shiria ili oazi, tokayo kwa mula wangu mlezi Nanyi mnaikanusha Mimi sinacho hicho mnacho kihimiza Hapana hukumu ila ya mwenyezi mungu Yeye anasimulia lio kweli Naini mbora wakuhukumu kuliko wote ma testaajinu nabihila kudya baini wa bainakum. Wallahu a'lamu bilzhalimini Sema, lau kuwa ni nacho hicho um nacho kihimiza Ingelikwisha shauri baina yangu na nyinyi Na mwenyezi mungu anawashinda wote huwajua madhalimu Wa indahu mafatihul ghaibila ya'lamu ha'illahu Wa ya'lamu ma fil berri wal bahu Wama ataskutu min warakatin ila ya'lamuha Wala habatin fi zulumati l'ardi Wala ratubin wala ya'bisin ila fi kitabin mubiin Na yeye anajua kilichon chikavu na baharini Na halidondoki jani ila nalijua Wala punje katika giza la ardi Wala kinyevu Wala kikavu Ila kimo katika kitabu Inachoba inisha Wahua aladhi ya tawafakum Billaili Wayaalamu maja rachtum Bin naharu Wahua aladhi ya tawafakum Billaili Wayaalamu maja rachtum bin... Nahar, then he sent you in a promise that will come. Then to him you return. Then usiku, na anak itu amli cophanya amchana. Ukufufuwe ni humo mchana ilimuda ulioweko otimizwe Kisha kwa yeye diyo marijiwe yenu Na tena akuambieni mliokuwa mkiafanya Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah Ewe nabi, wambie hawa makafiri Hakika mwenyezi mungu amenikataza kuwabudu haum na wabudu badala mwenyezi mungu. Basi mimi sifuati matamani yenu. Kuwani ni kufuateni ni takua ni mekengeuka kuyachahaki na sitakuwa katika waungofu. Wambie, mimi nipo juu ya sharia ilio wazi, ilio teremisho kwa mula wangu mlezi, na njini meikanusha Quran ilio sharia hii. Na mimi sina uwezo wakuileta hiyo athabu mnoihimi zaije. Bali hayo yamo katika uwezo mwenyezi mungu na yamelazimika na kupenda kwake na hikma yake. Na hakuna amri wala madaraka hila ya mwenyezi mungu tu. Akipenda yeye atakuleteni athabu kwa haraka na akipenda ataichelewesha. Yeye subhanahu alita kasika. Anafuata katika hayo hikma yake Na ye ni mbora wa kuhukumu baina yangu na nyinyi Sema, lao ingilikuwa kumo katika makalera yangu kukuteremshieni hiyo athabu mnaihimiza ije. Ningili kuteremshieni kukukasirika kwa njili ya mwala mlezi wangu. Na hapo mambo ya ngekuisha baina yangu na nyinyi, Walakini amri ni ya mwenyezi mungu. Yeye ndiye mwenye kujua kuliko wote wanayostahiki makafiri katika athabu ya haraka au ya kuakhirika Ni Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ujuzi wa milango yote ya vilio ghaibu visiyojulikana na wengine hapana mwenye kukusanya ujuzi wa hivyo ila yeye na anao wataka kuapa baadhi Na naye ujuzi wake umekusanya vitu vyote vilioko nchi na vilio kwa wala halidondoke jani jani lolote lile ila yeye analijua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 Ni ya uvumbuzi ambao tunawuona anaufikilia mwanadamu kwa kuezeshuwa na mwenyezi mungu mtukufu. Na yeye ndiye anakulazeni usiku na anakuwa msheni mchana na anajua mnawe ya chuma. Mpaka utimie muda wakumfikia kila mmoja wenu wajali ya ke duniani ya kufa. Kisha siku ya kiyama mtarajeshwa nyote nyinyi kwa mwenyezi mungu peke yake. Tena atakwambieni amalizenu mlizotenda duniani, njema au mbaya na akulipeni kwazo.